Irogarren batzarra ospatu du larunbata hontan foru soziala gernikana armagabetze ordenatu baten oinarria finkatzea izan du helburu Armagabetze ordenatu baten onarrea finkatzeko gizarte zibilaren ekarpena izen burupean, baket prozesua indartzeko, etaren armagabetzearen onarrea finkatzen saiatu eta gizarte zibilak prozesua horretan izan dezakein ekarpena astertu dute. Brian Carrin, harremanetarako naziarteko taldeko kideak, gizarte zibilakak otzat jo prozesuari aurrera egiten laguntzeko. In the meantime, to try, and try to get to a point where the government of Spain in particular has no choice but to um, participate in a disarmament process. Agus hernan, antxeterratiko lehen dakaria eta foro sozialaren antolatzaileak gizarte zibilak sindikatuak eta Nafarroa baita Euskadiko gobernuen ekarpenen garrantzia azpimarratu du. Denok elgarrekin egin behar dugu bidea. Alde batetik Nafarroko eta Gaztisko gobernuak. Beste aldetik sindikatuak, beste aldertik alderdi politikoak eta guk gizarte zibilako eragileak ekarpenak eginez eta Foro Sozialitateko gomendioak erreferentzia hartuz nahi dugu bake prozesua gaurtik aurrera indartu Anaiz funozaz bakebide alkarteko kideak, beste bake prozesuetan gizarte zibilak armagabetzean izandako parte hartze aktiboa gogoratu du. Eta nola gizarte zibilak ere ukan duen paper uh, aktibo bat eta konkretu bat, eta bon, bat bakarrik uh, aipatzeko, baina egiaztatze eh, fase hortan eta abar, ba, nola konkretuki parte hartu duten. Beste ondorioa izango da rose, armagabetze prozesu ordenatu bat eman beharko dugula, Uh, Alik eta uh, transparentena, uh, berme gutiak uh, ekarriko dituenak, uh, eta erakundeari bi estaduei baan ere uh, gizarte zibilari an hortan dugu jonnka eta ejonnka hortan gizarte zibila parte zaiten aldela. Mm. Larun batean Gernikako ospatutako foro sozialak bi mailenguru izan zituen. Lehenengoan Kolonbiako bake prozesuari buruz hitze egin zen. Horretarako Carlos Alberto Rizocha, abokatu Kolonbiarra, eta Alberto Spe Torozki, HNT kokideak hitze egin zuten. Bigarren mailengurua Brian Carrin, HNT-ko kidea, Peronik Dubet, Bergo Fundazioko ko kidea eta Christian Herbolzheimer, Consilration Resorts eragilearen Kolonbiarako arduraduna parte hartu zuten.